Дорівнювати і рівнятися. Два та один рівняється трьом. Помилково кажуть інколи, забуваючи, що дієслово «рівнятись» має в українській мові інше значення, ніж те, що йому в цій фразі надають. Рівнятися – значить уподібнюватися, триматись одної лінії в ряді. Німесія – не рівняюся до тебе, ні, Леся Українка. Рівняйся на флангого військова команда. Дієслово «дорівнювати» означає бути рівнозначним, становити щось. Дія дорівнює протидії, фізичне явище. Отож у наведеній помилковій фразі треба було написати «один» та «два» Дорівнює трьом. Жити-бути, жити-собі, жити-поживати. Жив-був дід та баба. Чуємо початок казки в радіопередачах, а то читаємо і в дитячих книжках. Але такий вислів є характернішим для російських народних казок. «Жил-был старик со старухой». Українська народна казка з діда-прадіда починалася висловом «жити собі». «Жив собі дід та баба», була в них курочка-ряба, казка. Або «жити-поживати». «Жив-поживав козак заможний Клим» – влібов. Вислів «жити-бути» трапляється в художній літературі – Жила-була в гаю сорока, Глібов. Але не світ заміняти ним усі інші українські народні вислови, а тим більше відкидати їх. Забивати, бити, збивати, зчиняти, здіймати, зняти. У селі забили тривогу. «Вартілі забили сполох», читаємо в сучасних оповіданнях. І нам ясно, що краще було б авторам підшукати інші дієслова замість «забити», що має багато значень. Ми звикли чути його в розумінні міцно затулити. Забили вікна й двері. Засмітити, щось забило відтулину. Забортувати, захарастити, Забило снігом дорогу, Знищити, Ой, упала на близько привазу, Забив, забив пан Каньовський з рушниці одразу, Пригнітити побоями, Так забили того хлопчину-сироту, Що він тепер усього боїться, Чуємо це дієслово в переносному значенні в інших висловах – забивати баки, забити памороки. Коли йдеться про тривогу, сполох, бучу, крик, гамір, тощо, тоді більше, до речі, будуть дієслова – бити, федір, гичка, б'є, тривогу, каватає єврейку рейку, дзвін, олійник. Часто і поспішно бив на сполох церковний дзвін, смолич. Збити жінка аж під стелю таку бучу збила, казка. Зчиняти гамір атенці зчинили, наче готовили бурю, течина. Здіймати публіка здіймає нетерплячий гомін, Леся Українка. Знімати, зняла ж бучу пилипиха, як визналась батькова подія, Марко Вовчок. Заводити, накручувати. Заведи годинника, щоб не спинився. Чуємо зрідка від тих, хто забув, що по-українському дієслово «заводити» має інше значення, ніж те, що треба тут. Завів його на таку кручу, що страшно й глянути вниз. Марко Вовчок «Завели собі деякого родину».